і щойно бричка спинилася попід тополями, одне з них дико і моторошно загорлав. «Деві вважаю, що це бойовий поклик індіанців», – пояснила Діана. «Так його навчив наймит пана Гаррісона, і він довго його опановував, щоб саме в такий спосіб привітати тебе». Пан Лінд каже, що цим криком він її геть чисто всіх нервів позбавив. Раз по раз підкрадався до неї і вирещав. І багатя він страх, як хотів для тебе влаштувати. Цілих два тижні збирав галузя і діймав Марілу, щоб дозволила полити його гасом. Судячи із запаху, вона таки дозволила. Хоч пані Лінд була переконана, що він тоді спалить і себе, і весь будинок. Тим часом Ен вирізла із прички. Деві захоплено обійняв її за ноги і навіть Дора вчепилася їй за руку. Таке ловке багаття, правда, Н? Завжди я покажу тобі, як його ворошити. Бачиш, які іскри летять? Це я для тебе влаштував, бо я дуже страшенно радий, що ти повернулася додому. Відчинилися кухонні двері і зі світла вирнула темна постить Маріли. Вона хотіла зустріти Н у сутінках, бо непевна була, що зможе стримати щасливі сльози. Сувора, незворушна Маріла, котра вважала нерозумним, будь-який воюв почуттів. Позаду неї стояла пані Лінд, незмінно пухкенька, статечна і ласкава добродійка. Любов, про яку напередодні Ен казала Філіппі, огортала дівчину всією своєю радістю і ніжністю. Осе ж ніщо не могло дорівнятися до давніх симпатій і друзів, до стареньких любих зелених дахів. Як саяли очі Ен за вечірнім столом, як квітнули рум'янцем її щоки, як сриблисто звенів її сміх. Діана збиралася лишатися на ніч, як у давні добрі часи, а на столі стояв чайний сервіз із трояндами. Більшої ласки від Маріли годі було й дочекатися. Ви, певно, з Діаною цілу ніч пропотякаєте, ледь насмішковато зрунила Маріла, коли дівчата рушили на гору. Вона завжди була насмішкувата, коли раптом їй доводилося зрадити справжні свої почуття. Авжеж, ж!» – усміхнулася Ен, «Тільки спершу я вкладу Деві. Він на цьому наполягає». «Звісно», – мовив Деві, ідучи разом з Ен до кімнати. «Я хочу знову казати молитву про тобі. Самому не цікаво молитися». «Деві, ти молишся не сам. Господь завжди слухає тебе». «Але ж я його не бачу», – заперечив Деві а я хочу молитися при комусь, кого видно. Тільки щоб це була не пані Лінд і не Маріла. А втім, обравши сіру фланелеву нічну сорочку, Деві начеб і зовсім не квапився проказувати молитву. З нерішучим виглядом стояв він перед Ен, однією босою ногою, чухаючи іншу. «Ставай до молитви, маленький», звеліла Ен. Деві підійшов, і сховав обличчя в її колінах. Ен, здушно проказав він, я не можу сказати молитву. Вже цілий тиждень не можу. Я, я не молився ні вчора, ні позавчора. Чому Деві? лагідно запитала Ен. А ти, ти не розсердишся, якщо я скажу, благально мовив Деві. Ен посадовила хлопчика в сірій фланелі собі на коліна і протонула його кучеряву голову до свого плеча. Хіба я сердилася колись за те, що ти розповідав мені, Деві? Ні, не сердилась. Але ти ставала сумна, а це ще гірше. І зараз ти станеш дуже страшно сумна, а ще тобі, напевно, буде соромно за мене. Ти зробив щось погане, Деві? І тому не можеш проказати молитву? Ні, я не зробив нічого поганого. Поки що не зробив, але хочу зробити. Що зробити, Деві? Я хочу сказати погане слово. Різко і з промовив Деві. Я чув, як минулого тижня його сказав наймит пана Гаррісона. І відтоді сам хочу його сказати увесь час, навіть тоді, коли молюся. То скажи його, Деві. Вражений Деві підвів, вів обличчя. «Але, Ен, це жахливо погане слово!» «Скажи його!» Деві знову недовірливо на неї глянув, а тоді тихенько проказав лайливе слово. Наступної ж миті він притиснувся обличчям до її щоки. «О, Ен, я вже більше ніколи, ніколи його не скажу. Я більше ніколи не захочу його сказати. Я знав, що воно погане, але не думав, що воно таке. Не знав, що воно таке». «Так, Деві». Тепер ти вже ніколи не захочеш його сказати ні вголос, ні подумки, і на твоєму місці я більше б не спілкувалася з наймитом пана Гаррісона. У нього виходить такий ловкий бойовий поклик, відповів Деві з гіркотою, але ж ти не хочеш, щоб думки твої повнилися лихими словами, так Деві? Словами, що триїдумуть ці думки і позбавлятимуть їх усього доброго, що лиш може бути в думках справжнього чоловіка. «Ні», – мовив Деві задумливо та з відсутнім поглядом. «Ти не спілкуйся з тими, хто вживає такі слова». «А тепер, як ти відчуваєш, Деві? Сможеш проказати молитву?» «Так», – відповів Деві, охоче, вклякаючи перед Н. «Тепер це буде легко, бо я навіть не боятимуся промовляти, коли ж я помру в вісні, як тоді, коли мені хотілося сказати це слово». Певно тієї ночі Ента Діана розповіли одна одній усі свої таємниці, та жодних записів про їхні зізнання не збереглося. І за сніданком вигляд у них був свіжий, а очі саяли так, як то після цілої ночі веселищів та звірянь буває лише в юності. Доте сніг іще не починав окривати землю, проте коли Діана, вертаючись додому, переходила кладку – над сіро-бурими лісами і пулями та їхнім непорушним сном закружляли перші білі лопаті-сніжинки. Невдовзі обриси далеких схилів і пагурбів ожалеть мерехтіли крізь білу пелену. Так, мов би панянка осінь укрила голову весільним серпанком, чекаючи на свого крижаного нареченого. Отож, різдво таки видалося сніжне. І то був дуже приємний день. Зранку надійшли подарунки і листи від пана Лаванди та Пола. Ен розгортала їх на сонячній кухні зелених дахів, де в повітрі ширилося те, про що Деві, вдоволено нюшичи, сказав Гарно пахне. Пана Лаванда й пан Ірвінг оселилися в новому домі, повідомила Ен. Пана Лаванда дуже щаслива. Я відчуваю із самого тону її листа. А ось і записка від Шарлоти IV їй геть не сподобалося в Бостоні, і вона так скучила за Томом. Пана Лаванда просить мене навідатися в прихисток луни, доки я на канікулах, розпалити камін, провітрити кімнати і поглянути, чи не відволожуються подушки. Піду туди наступного тижня разом з Діаною, а вечір ми проведемо. Теодорі Д'Ікс. Я хочу зайти до неї в гості. До речі, Людовік спід і досі впадає за нею? Кажу, що так, відповіла Маріла. наче б не збирається припиняти. Хоч Люди вже і не сподіваються, що з того щось вийде. На місці Теодори я б його трошки поквапила. Будьте певні, доконала пані Лінд. І жодного сумніву немає в тім, що саме так вона би і вчинила. Прислала листа і Філіпа, цілком характерного для неї, повного розповідей про Алека та Алонзо, що вони сказали і зробили, і який мали вигляд, щойно зустрівши її. «Але я досі не знаю, за кого мені виходити», – писала Філ. «Якби ти поїхала зі мною, то могла б усе вирішити за мене. Бо комусь таки доведеться це зробити. Вчора я побачила Алека, і в мене так стріпотіло серце, що я подумала, Мабуть, він і є саме той. А потім прийшов Айлонзо, і серце знову затріпотіло. То шкепський із нього порадник, попри те, що я читала в усіх романах. Але твоє серце, Ен, затріпоче тільки в присутності справжнього принца, я впевнена. То лише з моїм щось геть недобре. Але я все одно так причудово бавлю час, і дуже хочу, щоб ти була тут. Нині сніжить, і я дуже страшенно рада. Я так боялася, що різдво буде зелене, я це просто ненавичу. Чому, коли довкола все брудно-сіре, мов стара ганчірка і років тому кинули відмочуватися, і так відтоді і забули, це називають зеленим різдвом? Аби ж я знала. Як то каже лорд Дандрарі, не все можна осягнути рожумом. Чи доводилось тобі, Ен сісти до конки і виявити, що не маєш грошей на проїзд? Зі мною таке сталося позавчора. Жахливо. Адже я мала ті п'ять центів, думала, що поклала їх у кишеню пальто. Всілася зручненько і сягнула по них, а їх там не було. Я все аж похолола. Сягнула в іншу кишеню, але і там їх не було. Я знову похолола. Тоді подивилася в маленькій внутрішній кишенці. Все можна. І я похолола ще вдвічі сильніше. Зняла рукавичкою, Поклала їх на сидіння і ще раз оглянула усі всі кишені. Але монети не було. Я підвелася і обтрусилася, а тоді глянула ще на підлогу. У конці було повно людей. Вони верталися з опори і усі витріщилися на мене. Та мені було вже не до цих дрібниць. Я ніде не могла знайти свою монету. Отож і вирішила, що мабуть поклала її в рот і необачно проковтнула. Я не знала, що мені робити. Думала, що кондуктор, напевне, зупинить конку, а мене ганепно висадить геть. І я не зможу переконати його, що стала жертвою власної неуважності, а зовсім не намагаюся проїхатися на дурняк, мов якась безпринципна істотка. Як би мені хотілося, щоб поряд були Алек чи Алонзо, але їх не було. Саме тому, що я їх потребувала. Якби вони були непотрібні, їх би там дюрмилася ціла дюжина. І я не знала, що сказати кондуктору, коли він підійде до мене. Щойно вигадувала пояснення, як відчувала, що ніхто мені не повірить, і треба думати ще. Лишалося хіба здатися на ласку проводіння, Але попри цю втішну думку, я почувалася, мов та старенька, на кораблі під час шторму, який капітан вилів покластися на всемогутнього. А тоді вигукнула, «Ох, невже все так зле, капітане?» І ось останню мить, коли мене покинула Надія, а кондуктор простягнув свою скриньку пасажиріві, що сидів біля мене, я раптом згадала, де ця дурна монета. Я таки її не проковтнула. Вона лежала у пальчику моєї рукавички, звідки я її чемно витягнула і окинула до скриньки. А тоді всім усміхнулася і відчула, що світ прекрасний. Прогулянка до прихистку луни стала однією з найприємніших подій упродовж тих канікул. Ен і Діана рушили туди старим шляхом, крізь буковий ліс, прихопивши із собою кошик зі сніданком. Будинок, що стояв замкнений із дня весілля пана Лаванди, на короткий час відкрився назустріч сонцю і вітру, і полум'я каміна. Мерехтіло в його кімнатках. У повітрі досі витав аромат трояндових полюсток і не вірилося, що за мить у двері не зайде ясноока і привітна пана Лаванда, а за нею шарлота Четверта із широкою усмішкою та синіми бантами в косах. А неподалік, здавалося, блукав замрійний пол. «Я почуваюся, ніби привид» що під місячним сайвом відвідує колишній любі серцю місцині», – засміялася Ен. «Ходімо. Послухаймо, чи вдома луна. Принесе ріжок. Він висить за кухонами дверима». Луна була вдома. За білою, за сніжною річкою. Ясно-сріблиста і багато голоса, як завжди. І коли голос її стих, дівчата замкнули прихисток луни, і пішли в ті дивовижні півгодини, що слідують за шафранно-рожевим заходом зимового сонця. Розділ 8. Перше освічення. Старий рік не схотів іти в тихих зеленавих сутінках, у післярожевого золотого заходу. Натомість він лишив по собі люту, холодно-білу завирюху та заметіль. Була одна з тих ночей – коли ж тормовий вітер кружляв над луками і темними долинами, стогнав попід дахами, мов загублена тварина, і ж сніг у тремтливі віконні шиби. Отакі ночі люди люблять, затишно, підгорнувши ковдри, думати про милості, даровані їм Господом, мовила Енн, звертаючи до Джейн Ендрюс, яка зайшла провести в гостях вечір, і лишилася на ніч. Та коли вони і собі вляглися, затишно підгорнувши ковдри, у кімнатці Ен Джейн мала на думці аж ніяк не даровані милості. «Ен!» – серйозно проказала вона. «Я хочу поговорити з тобою. Можна?» Ен хотіла спати, бо напередодні пізно повернулася з вечірки в Рубі Джеліс, і тепер воліла заснути, ніж слухати безперечно нудні таємниці Джейн. Вона і уявити не могла, про що буде йтися. Мабуть, і Джейн уже заручилася, подейкували, що і Рубі Джелліс теж заручилася із тим учителем із Спенсервейла, що за ним гинули всі тамтешні дівчата. Скоро із нас чотирьох я лишуся єдиною незакоханою, журливо подумала Ен, а вголос відповіла Можна, звісно, Ен, урочисто проказала Джейн. Що ти думаєш про мого брата Білі? Ен отеріла, безпорадно загрузнувши в думках. Господи, що ж вона думає про білі Ендрюса? Вона б взагалі не думала про нього. Кругловидого, недоумкуватого, вічно всміхненого, добросердного білі Ендрюса. Та й хто міг би думати про білі Ендрюса? Я, Я не розумію, Джейн, промовила Ен. «Що ти маєш на увазі конкретно?» «Тобі подобається, білі? Просто запитала Джейн. «Ну, так, подобається, звісно», мовила Ен. Потай вона міркувала, чи каже подрузі правду. Певна річ, білі не викликав у неї неприязні. Та чи можна було незластиву байдужість, із якою вона завжди ставилася до нього, коли він опинявся в полі її зору, вважати ознакою симпатії». І що саме хоче вивідати в неї Джейн? «А як чоловік він би тобі сподобався?» Незворушно вела далі Джейн. «Чоловік?» Енн, що досі сиділа на ліжку, наче так їй легше було висловити свою думку про білі Ендрюса, спала на подушки, хапаючи ротом повітря. «Чий чоловік?» «Твій, звісно», – відказала Джейн. «Біллі хоче з тобою побратися. Він завжди обожнював тебе. А тепер...» Коли тато переписав на нього нашу горішню ферму, йому ніщо не заважає взяти шлюб. Але він такий боязкий, що не міг сам тобі освічитися, тож і попросив мене. Я відмовлялася, та він мене діймав. Я пообіцяла, що при нагоді запитаю в тебе. То що ти на це скажеш, Енн? Чи не був це сон? Одне з тих нічних жахіть, у яких ви раптом виявляєте, що заручилися або й побралися з людиною геть незнайомою чи неприємною. І гадки не маєте, як це могло статися. Ні, вона, Енн Ширлі, лежить у власному ліжку, цілком прокинувшись. А Джейн Ендрюс поряд незворушно освічується їй від імені свого брата Білі. Енн не знала, зригнутися їй чи розсміятися, хоч ні того, ні іншого зробити не могла щоб не скривдити почуттів Джейн. «Я… Джейн. Я не можу вийти за білі. врешті Врешті-решт проказала вона. «Мені таке і на думку не спадало. Ніколи». «Я так і знала», – кивнула Джейн. Білі завжди боявся навіть думати про залицяння. Але ти могла би і обміркувати цю справу, Енн. Білі хороший хлопець, будь певна. Я добре знаю свого брата». Кепських звичок немає, а ще він працювитий і дуже надійний. Краще синиться в жмені, аніж голуб на стрісі. Він каже, що готовий зачекати, поки ти скінчиш навчання, якщо для тебе це буде важливо. Хоч сам і воліє побратися вже цієї весни, доки почнеться сівба. Він завжди був добрий до тебе. І я була б рада, якби ти стала мені сестрою. Я не можу вийти за Білі, рішуче повторила Ен. Вона вже опанувала себе і тепер навіть трохи сердилася. Усе це було так сміховинно. І не думай про це, Джейн. Я не маю почуттів до твого брата, так йому й перекажи. Я й не сподівалася на твою згоду, смиренно зітхнула Джейн, відчуваючи, що зробила все можливе. Я казала Білі, що тебе марно і питати, але він наполягав. Отож, Ен. Ти прийняла рішення І, надіюся, не пошкодуєш про це Останні слова Джейн проказала доволі холодно Вона була певна Що закоханий Білі Не має жодних шансів умовити Енн вийти за нього Та все ж її образило Що Н Ширлі Яка зрештою була всього на всього Сиротою безроду і племені Відмовляла її братові Одному з ейвонлійських Ендрюсів «Нехай!» – стиво думала Джейн. Та перед загибелю гортість буває. Енн дозволила собі всміхнутися в темряві самій лише думці, що вона може пошкодувати через відмову вийти заміж Сабілі Ендрюса. «Сподіваюся, Білі не надто цим журитиметься», – чемно відповіла вона. Джейн сіпнулася на подушці так, мов би хотіла гордовито скинути під бурід'ям. «О ні!» Він не журитиметься. Здорового голозду йому не бракує. Він поглядає ще і на Неті Блует. І мама хоче, щоб саме з нею він побрався. Вона ощадлива і вправна господиня. Отож, коли Білі переконається, що ти не вийдеш за нього, він, напевне, одружиться з Неті. Але прошу тебе, Ен, не розповідай цього нікому, гаразд? А вже ж не розповім, запевнила Ен. Їй не хотілося оприлюднювати той факт, що Біллі Ендрюс волів одружитися з нею, загалом від її перевагу проти Неті Блует. Неті Блует. «А тепер, я думаю, можна й засинати», – сказала Джейн. І вона заснула, швидко і легко, геть зарізавши при цьому сон для Ен. Хоч і зовсім не в макбетівський спосіб. Тим часом паночка, котра щойно вислухала перше в житті освідчення, Міркувала на своїх подушках до сходу сонця. І були ті роздуми нітрохи не романтичні. Лиш уранці змогла вона, врешті-решт, як слід посміятися з усієї тієї притичини. Коли Джейн пішла додому, усе ще із прохолодою в голосі та манерах, бо ж Ен так невдячно і рішуче відхилила пропозицію поріднитися з родиною Ендрюсів, Ен поквапилася до себе, замкнула двері і випустила на волю довго тамований сміх. «Якби ж я тільки могла комусь про це розказати», – думала Енн. «Але не можу. Єдина, кому я хотіла би розповісти, була Діана. Та навіть якби я не дала обіцянки Джейн, тепер я не можу звіряти Діані таємниці». Вона все переказує Фреду. Я знаю, що переказую. Ну от і перше освічення. Я знала, що колись це станеться зі мною, але і гадки не мала, що це відбудеться через посередника. Куметно, звісно, проте і гірко теж. Енн розуміла, у чому було гіркота, хоч і не вбрала своєї думки в слова. Уже віддавна вона потай мріла про день, коли вперше почує це важливе запитання. І все було в тих мріях прекрасним і романтичним. Вродливий, темноокий, загадковий та веломовний кавалер Котрий би в захваті, почув довгождане так, якби виявився тим самим прекрасним принцом або ж вислухав розкішну сповнену жалю та непозбавлену надії відмову. Відмові цій належало тактовністю і красою, нічим не поступатися згоді, а нещасливому жениху піти, поцілувавши їй руку і запевнивши. Не в гасимій відданості, котру він плекатиме ціле життя. І ця подія стала б їй чудовим спогадом, що викликав би гордість та водночас і легкий сум. Натомість трепетне і щемке переживання обернулося на справдешнє безглуздя. Білі Ендрюс попросив сестру освічитися замість нього, бо одержує його рішню ферму від батька. А коли Н не пристане на його пропозицію, це зробить Неті Блует. От вам і вся романтичність, аж надміру. Ен засміялася, а потім зітхнула. Її маленька дівоча мрія утратила весь свій чар. Невже цей болючий процес триватиме, доки все в житті не стане прозаїчним і нудним? Розділ дев'ятий. Непроханий кавалер і любий друг. Другий семестр у Редмонді минав так само швидко, як і перший. За словами Філіпа пролітав аж у вухах свистіло. Ен була цілком і зусібич задоволена, натхненим академічним суперництвом, новими знайомствами і поглибленням приємної та корисної дружби, веселими вечірками діяльністю різноманітних клубів і гуртків, до яких вона належала, і новими обріями, і зацікавленнями. Навчалася вона дуже сумлінно, бо ж мала рішучий намір здобути стипендію Торберна за успіхи у вивченні англійської літератури. Це дозволило б їй провести наступний рік у Редмонді, не зазіхаючи на скромні заощадження Маріли, котрих Енн постановила собі не чіпати. Гілберт так само невтомно боровся за одну із стипендій, та все ж знаходив час і для регулярних візитів на сен джон 38. Майже не всіх студентських заходах він супроводжував Енн, і вона знала, що в Редмутських плітках їхні імена були вже пов'язані між собою. Її це обурювало, та вона почувалася безпорадною, бо ж не могла б покинути такого доброго давнього друга, як Гілберт. Надто тепер, коли він помудрішав, зрештою, як і мусив з огляду на те, що не одному радминському юнакові куртіло зайняти його місце поред ротою студенткою із сірими очима, ясними, мов вечірні зорі. Хлопці ніколи не юрмилися довкола Ен, так як довкола Філіпа продовж її тріумфальної ходи через увесь перший курс. Проте були і Довго та Мудрагель-першокурсник, і веселий незенький гладонець другокурсник, курсник, і високий, зарозумілий третій курсник, котрі любили час від часу зазирати на Сен-Джон, 38, і напхані подушками вітальні розмовляти з Ен як про різноманітні логії та ізми, так і про менш серйозні речі. Жоден з них не вкликав прояснів Гілберта. Отож він ретельно дбав про те, щоб не втратити своїх позицій, висловивши ненароком своє справжнє ставлення до Ен, Для неї він знову був лише давнім ейвонлійським другом і в цьому статусі мав очевидну перевагу проти кожнісінького зі своїх суперників. Ен і сама визнавала, що ліпшого товариша, ніж Гілберт, мати вона не могла. І була дуже рада, принаймні так казала сама собі, що він облишив свої дивацтва Хоч і немало часу проводила в потаємних роздумах, чому так сталося. Ту зиму затьмарила єдина прикрість. Якось увечері Чарлі Слоун, випроставшись на улюбленій подушці пани Ади, запитав Ен, чи готова вона пообіцяти йому стати в майбутньому пані Слоун. Оскільки це сталося вже після спроби біля Ендрюса залучити до освічення третю особу, той романтичних сподівань дівчини майже не похитнуло. Проте, звісно, стало ще одним тяжким розчаруванням. До того ж, вона обурилася, бо знала, що не дала Чарлі жодного приводу надіятися на таку можливість. «Та чого ще чекати від словна, як зневажливо запитала б пані Лінд. Уся поза, тон, слова і вираз Чарлі були просочені словнуватістю. Він не мав жодних сумнівів, що пропонує велику честь. І коли Н, явно несвідомо цієї честі, відмовила йому, так делікатно і обережно, як могла, бо навіть слов не мають почуття, яких не варто кривдити, словнуватість виявила себе повною мірою. Чарліс прийняв відмову геть не так, як то робили нещасливі женихи в уяві Н. Він розлютився, вивернувши на її адресу дві чи три образи. Енн знавісніла і відповіла йому короткою дошкольною промовою, котра боляче вжалила Чарлі, прибивши всю його захисну словноватість. Він схопив капелюха і вибег на двір із розчервонілим лицем. Енн рванула сходами на гору, двічі перечепившись об подушки пани Ади, і кинулася на ліжко в сльозах образи та гніву. Невже вона принизилася до сварки з якимось слоуном? Невже таки можливо, щоб її розлютили висловлювання Чарлі? О, це було навіть гірше, ніж виявитися суперницею Неті Блует. Не хочу більше ніколи бачити цю брудку істоту, ридала в подушку Ен. Проте уникнути зустрічей було неможливо, хоч ображений Чарлі сам пильнував, щоб не опинятися з нею поряд. Відтепер його вторгнення – Більше не загрожували подушкам пани Ади, а коли вони з Ен зустрічалися на вулиці чи в редменських коридорах, Чарлі вітав її до стату крижаним уклоном. Майже цілий рік потому стосунки між цими давніми шкільними товаришами були таки напружені. Потім Чарлі переніс свої зневажені почуття на пухкеньку, рум'яну і керпато синьоку другу курсницю, котра таки змогла віддати йому належне, Отож він пробачив Ен і почав знову ставитися до неї приязно, хоч і з верхністю, яка мала на меті показати їй, що вона втратила. Одного дня схвильована Ен влетіла до присцеленої кімнати. Почитай. вигукнула вона, кидаючи прісиля листа. Це відстели. Вона збирається приїхати до Редмонту наступного року. Що ти про це скажеш? Я думаю, ідея чудова. «Якщо тільки ми зможемо все влаштувати, як ти гадаєш, Пріс, ми зможемо?» Скажу, коли дізнаюся, у чому річ, мовила Пріссила, відкладаючи грецький словник і беручи до рук лист Стели. Стела Мейнард була їхньою подругою в Королівській учительській семінарії і по закінченні її вчителювала в сільській школі. «Але тепер, мила Енн, я нарешті це покину», – писала Стела, – і вже наступного року приїду до Редмонту. Я закінчила три курси в королівській семінарії, тому до коледжу можу вступати одразу на другий курс. А це вчителювання мені до смерті набридло. Колись я пишу цілий трактат під назвою «Гризоти сільської вчительки». Страхітний, проте до болю реалістичний. Більшість людей, здається, вважає, що ми, вчительки, живемо собі на втіху і тільки і маємо клопотів, що одержувати платню Тож у своєму трактаті Я відкрию їм очі На істинний стан речей Бо ж далебі Коли впродовж хоча б єдиного тижня Я не почую, що виконую легку роботу За надто великі гроші То негайно ж замовлю собі Янгольське обрання Для вознесіння на небеса Ну тобі гроші легко даються Часом поблажливо Зронить мені який-небудь Платник податків ти ж мусиш лише сидіти в класі і слухати відповіді учнів. по я намагалася сперечатися, та невдовзі порозумнішала Факти – уперта річ. Проте, як заважив колись один мудрець, вони геть не такі вперті, як ілюзії. Отож, тепер я хіба що всміхаюся і красномовно мовчу. У моїй школі дев'ять класів, і я мушу навчати всього потроху від внутрішньої будови земляних рубаків до розташування планет у Сонячній системі. Наймолодшому з моїх учнів – 4 роки. Мати віддала його до школи, щоб не плутався під ногами. А найстаршому – 20, бо він собі раптом подумав, що здобувати у буде легше, ніж далі ходити за плугом. Я відчайдушно намагаюся за 6 годин на день провести уроки з усіма із усіх предметів. І зовсім не дивуєся, що діти почуваються в школі, мов той хлопчина, якого привели в кінематограф, і він нарікав, що не знає, і з чого все почалося, а вже мусить дивитися продовження. Так почуваюся іноді я сама. А які записки я одержую, Енн? Мати Томі скаржиться, що син не дає ради з арифметикою так швидко, як вона б того бажала. Їй не зрозуміло, Чому він досі скніє над відніманням, а Джонні Джонсон уже вивчає дроби. Хоча той Джонні і наполовину не такий тямущий, як Томі. Батько Сьюзі хоче знати, чому вона не здатна написати листа без помилок у половині слів. А Дікова тітка просить його пересадити на інше місце. Бо той гидкий хлопчисько Браунів, котрий сидить із ним зараз, учить його лихословити. Що ж до фінансового боку справи? Але ні, не говоримо про це. Тих, кого боги захочуть згубити, вони спершу зроблять сільськими вчительками. Ну от, побуркутіла і полегшила трішки. Зрештою, це були два дуже приємних роки. Але тепер я їду до Редмонду. І ось Ен, у мене є ідея. Ти знаєш, я ненавиджу пансіони. Я жила в них чотири роки і страшенно втомилася. Здається, ще трьох років такого життя я просто не витримаю. То чому би нам із тобою та присилою не скласти кошти і не винайняти десь у кінгспорті будиночок? Заживемо самостійно, так буде навіть дешевше. Звісно, нам потрібна буде економка, і я вже знаю, кого запросити. Я ж розповідала тобі про тітоньку Джеймсіну. Вона наймиліша тітонька у світі, навіть попро своє ім'я. Але вона втім не винна. Її назвали Джемсіною на честь батька, який мав ім'я Джеймс і потонув у морі за місяць до її народження. Я завжди кличу її тітонькою Джемсі. отож її єдина дочка нещодавно вийшла заміж і поїхала із чоловіком. Він у неї місіонер. А тітонька Джеймсіна не діє самотою у величезнім домі. Вона готова приїхати до Кінспорта і вести наше господарство. І я знаю, що ви обидві полюбите її. Що більше я міркую, то більше схиляється до цієї думки. Ми могли б так добре і незалежно жити. Отож, дівчата, якщо ви пристаєте на мою пропозицію, було б добре вам уже цієї весни пошукати відповідний будиночок. Цю справу на осінь лишати не варто. Якщо він буде вмибльований, добре, та якщо ні. Якась значення по горищах у давніх друзів нашкребемо. Вирішуйте, Любі, і одразу мені напишіть, щоб тітонька Джеймсіна знала, як їй буде наступного року». «Чудова думка», – погодилася Пресцила. «Так», – доволено кинула Енн. «Звісно, тут у нас хороший пансіон, але як не крути, це не те саме, що власний дім. Тож пропоную ставати до пошуків одразу, перш ніж почнуся іспити». «Тільки, боюся справді, хороший будиночок знайти буде важко», – застерегла Прістила. дива, не чекай. Гарного будинку в гарному місці ми не зможемо собі дозволити. Мабуть, доведеться вдовольнитися вбогою хатинкою десь на околиці, де живуть люди, з якими знатися буде гірше, ніж нидіти в самотній пустці, і намагатися, щоб життя в ній було нам достатньою втіхою за вигляд і стан вулиці». Отож дівчата сумліно взялися до пошуків, проте знайти будиночок виявилося ще складніше, ніж передбачала пріссила. Вони оглядали неслічені помешкання, вмебльовані і порожні, та одне було за велике, інше за мале те за дороге, це за далеко від коледжу. Іспити почалися і закінчилися. Надійшов останній тиждень семестру, а дім їхньої мрії, як називала його Н. Досі лишався повітряним замком. Мусимо, певно, змиритися і чекати осені, кволо заважила Присила, плентаючись парком обік ен одного чудового, свіжо блакитного квітневого дня. Віддалік, у затоці, яскріла і мерехтіла вода, і невагомим серпанком укривав її легкий перлинно-білий туман. Може, тоді і знайдемо собі якусь комірчину. А як ні, то завжди можна повернутися до пансіону. Сьогодні я про це не думатиму. Не хочу псувати такий гарний день, відповіла Енн, зачудовано роззираючись довкола. У прохолодному свіжому повітрі ширився запах соснової живиці. Небо ясніло кришталево з прозорою блакиттю. Мов велетенська перекинута чаша, Неземного благословення. Сьогодні в моїй крові нуртує весна, і повсюди бринять квітневі чари. Я мрію і бачу видіння пріс, а все тому, що вітер дме із заходу. Я обожнюю західний вітер. Він співає нам про надію і щастя. Ти чуєш? Східний вітер приносить із собою тоскні думки, просту дощу по дахах і понурі. Безрадісні хвилі на сірому озбережжі. У старості, одні, коли дме східний вітер, Мені дошкулятиме ревматизм. Як би приємно нарешті скинути хутра І зимові пальта, і вперше прогулятися Отак у весняному вбранні, засміялася присила. Хіба ти не відчуваєш, наче була створена заново? На весні все нове, – відказала Ен. І самі весни теж завжди такі нові, – і не схожі одна на одну. У кожній є щось особливе, і кожна чарує по-своєму. Дивись, яка зелена трава довкола цього ставка, і як лускають бруньки на вербах. Іспити вже позаду, і в середу урочисті збори з нагоди закінчення року, а рівно за тиждень ми будемо вдома. Я така рада, замрійно відповіла Ен. Скільки всього хочеться зробити. Садіти на кухонному ганку під вітерце, що долинає з полів пана Гаррісона. Збирати папороть у лісі привидів і фіалки в долині фіалок. Пам'ятаєш наш пікнік у мій названий день народження при село? Я хочу слухати, як співають жаби в ставку і перешіптаються тополі. Але і кінгспорт я полюбила. І тішуся, що знову приїду сюди наступної осені. Навряд чи це було б можливо, якби я не здобула стипендії Торберна. Я просто не змогла б узяти гроші на навчання змарілених заощаджень. Якби ж нам іще знайти будинок, зітхнула Прісцила. Поглянь на Кінгспортен. Будинки. Всюди будинки. І жодного для нас. Не жрися, Пріс. Найкраще попереду. Ми будемо, як той давній ремлянин. Знайдемо будинок або зведемо його самі. У такий день, як нині, у моєму словнику немає слова невдача. Вони затрималися в парку до сутінків, блукаючи дивовижним світом, весняних чудес та плишної радості. Додому дівчата рушили, як завжди, поспофорт авеню, щоби знову помилуватися домом паті. У мене відчуття, ніби зараз має статися щось таємниче аж по колію у великих пальцях», – мовила Ен, ідучи із Прістилою схилим угору. «Наче в романі. Ох!» «Прістило Грант, поглянь туди і скажи, це правда, чи мені вважаються?» Прістило глянула. Великі пальці і очі не зраджували Ен. Попід аркою воріт дому Паті хилиталося невеличке, скромне оголошення. умобльований будинок до винайму». «Довідки надаються всередині». «Пріссила!» – прошебутіла Ен. «Як ти гадаєш, чи не вдасться нам винайняти дім Паті?» «Ні», – упевнено ствердила Пріссила. «Це було б надто дивовижно. А в наші дні вже не стається жодних див. Не плакаймо надій, Ен. Так важко буде потім знести це розчарування. Вони, напевно, захочуть більше, ніж ми зможемо платити». Не забувай, що дім стоїть на спофорт Авеню. І все одно мусимо запитати, рішуче відказала Ен. Сьогодні для візиту вже пізно, та ми неодмінно прийдемо завтра. О, пріз. якби ж нам вдалося пожити в цьому прекрасному будиночку, я завжди відчувала, що моя доля пов'язана з домом Паті. Ще відколи вперше його побачила. Розділ 10. Дім Паті Наступний вечір застав дівчат біля дому Паті. Доріжкою, викладною ялинкою, вони рішуче крокували до будинку крізь невеличкий садок. Квітневий вітер виспівував рулади в кронах Сосон. А гай сповнювали новим життям вільшанки. Круглобокі, зухвалі створіння, що самовдоволено походжали стежками. Дівчата обов'язково позвонили у двері, і старезна сувора покоївка впустила їх просто до великої вітальні, де біля каміна з веселим, пустутливим полум'ям сиділо двоє інших, так само суворих і сивочолих дам. Різниця між ними була невелика, коли не зважати, що одній було з вигляду років 70, а іншій – близько 50. Кожна мала величезні, Ясно-блакитні очі, сховані за окулярами в сталевій оправі, вбрана була в чепець і сіру шаль. Кожна в'язала на спицях неспішно і невтомно. Обидві вони мирно гойдалися в кріслах, раз по раз мовчки зверкаючи на дівчат, а на камінній полиці за спиною в кожної сидів великий порцеляновий песик. Весь округлих зелених плямках із зеленими вухами і носом. Ці песики вмить захопили уяву Ен. Вони здавалися двома божествами охоронцями дому паті. Перші кілька хвилин ніхто не зрунив ані слова. Дівчата були надто схвильовані, щоб заговорити. Сивочолі дами і порцелянові песики теж не виглядали охочими до розмов. Ен розвернулася довкола, яка ж мила і чарівна була вітальня. Другі двері з неї виходили просто в сосновий ліс. І нахабні вільшинки мостилися на самісенькому порозі. На підлозі тут і там лежали круглі, плетені килимки. Такі плела ще Маріла в зелених дахах. Проте всі інші господині, навіть ейволлійські, уже вважали їх старомодними. І ось вони тут, у домі на Спофорд Авеню, а в кутку врочисто і голосно цокав старий великий полірований годинник. Над каміном висіли химерні полички, за склом на них розташувалися численні порцелянові фігурки. Стіни були завішені старовинними зображеннями і губаленами. Сходи на другий поверх вели з одного кутка вітальні. І на першому, низько розташованому їхньому повороті під великим вікном стояла невелика гостинна лавка. Усе було точнісінько так, як уявляла собі Ен. І саме так, як мало бути. Мовчати далі було вже нестерпно. І прізсила злегка підштовхнула Ен, натякаючи, що треба починати розмову. Ми... «Ми побачили оголошення, що цей будинок стає довона йому». Тахенько звернулася Ен до старшої з дам, котра, вочевидь, і була тією самою панною Паттє Спофорд. «О, так», – відповіла пана Паті. «Я саме збиралася нині те оголошення зняти». «Виходить, ми спізнилися?» – сумовито проказала Ен. «І ви вже комусь його здали?» «Ні, ми вирішили зовсім його не здавати». «Ох, як шкода!» – поривчасто вигукнула Енн. «Я так люблю цей будиночок і сподівалася, що зможу тут пожити». Пана паті відклала в'язання, зняла окуляри, протерла їх, знову начепила і вперше зиркнула на Енн, як на людську істоту. Друга дама відтворила всі ці рухи так точно, мов би була її дзеркальне відображенням. «Любите?» – із притуском запитала пана паті. Це означає, що ви справді любите його? Чи вам лише подобається його вигляд? Тепер дівчата дозволяють собі вдаватися до таких перебільшень, що і не збагнеш, чи достеменно те саме вони мають на увазі. У мої дні було інакше. Тоді дівчата не казали, що люблять ріпу тим самим тоном, яким могли би сказати, що люблять свою матір чи свого спасителя. Ен була певна своїх слів. «Я справді люблю його», – щиро підтвердила вона, – «що відколи вперше побачила його весени. Я і дві мої подруги з коледжу хочемо з наступного року не жити в пансіоні, а мати власний дім, тож і шукаємо собі будиночок до винайму. Я так зраділа, коли побачила, що ви здаєте свій. Якщо ви справді його любите, можете тут уселитися», – відповіла пана паті. Ми з Марією сьогодні вирішили зовсім його не здавати, бо нам не сподобався жоден із тих людей, котрі хотіли в ньому жити. Конча здавати будинок ми не мусимо. Поїхати до Європи ми зможемо і без того. А вже ж гроші нам не завадять, та за жодні статки я не пущу у свій дім таких людей, як ті, що приходило його оглянути. Вина така. Я вірю, що ви любите його і дбатимете про нього. Можете тут оселитися. Якщо, якщо зможемо платити стільки, скільки ви за нього хочете, завагалася Н. Пана патія назвала бажану суму. Н перезвернулася з присилою, присила похитала головою. Боюся, ми не зможемо собі цього дозволити, відповіла Н, притлумлюючи розчарування. Бачите, ми лише студентки, і до того ж бідні. «А скільки, на вашу думку, ви могли б заплатити?» – поцікавилася пана Паті, вимахуючи спицями. Енна назвала свою суму. Пана Паті схвально кивнула. «Цього достатньо. Як я вже сказала, конче здавати будинок ми не мусимо. Ми незаможні, та гроші на подорож до Європи маємо. Я ніколи не була в Європі і не прагнула там опинитися. Але моя небога, Присутня тут Марія Спофорд захотіла поїхати. А ви ж розумієте, що така юна особа, як Марія, не може сама швендяти світами. Ні, мабуть, ні, промив Ен, заваживши цілком серйозний вираз пане Паті. А вже ж ні. Отже, і мені доведеться поїхати, щоб наглядати за нею. Хоч я надіюся і собі потішитись. Мені 70 років... Та я ще не геть утомилася від життя. Я певне, і сама би вже з'їздила до Європи, якби тільки це спало мені на думку. Ми їдемо на два чи три роки. Відпливаємо в черні. Ключ вийшлимо вам, а тут усе підготуємо, щоб ви могли приїхати, коли забажаєте. Приберемо лише деякі речі, особливі цінні для нас, а решту лишимо у ваше розпорядження. А цих «Порцелянових песиків ви не приберете?» Боясько поцікавилася Ен. «Ви хочете, щоб я їх залишила?» «О, так, я дуже хочу. Вони дивовижні!» На обличчі пане Паті майнув задоволений вираз. «Це незвичайні песики», – гордо проказала вона. «Їм понад сто літ, і у бабіч цього каміна вони сидять, і ще відколи, 50 років тому, мій брат Аарон привіз їх із Лондона». «На його честь?» Назвали Спофорд Авеню. Він був чудовою людиною. Уперше подала голос панна Марія. О, тепер і не зустрінеш такого, як і він. Він був тобі добрим дядьком Марія, натхнено відповіла пана Паті. І з твого боку дуже гречно не забувати його. Я до віку його пам'ятатиму, врочисто проказала пана Марія. Як зараз бачу, він стоїть перед оцим каміном заклавши руки за фалди фрака і всміхається нам обом. Пана Марія витягла і піднесла до очей хустинку, проте панна Паті рішуче повернулася зі світу сантиментів до сфери ділових переговорів. «Я залишу вам песиків, якщо ви пообіцяєте поводитися з ними обережно», – повідомила вона. «Їх звати Гох та Магох. Гох дивиться ліворуч, а Магох праворуч. І ще одне». Ви ж, надіюся, не будете заперечувати, якщо будинок і далі називатиметься домом Паті Звісно, не будемо Ми вважаємо, що це одна із наймаліших його рис Бачу, ви дуже розумна дівчина, доволено заявила пана Паті Чи повірите, усі, хто хотів винайти мій будинок до вас, питали, чи можна буде зняти назву з воріт на той час, доки вони тут житимуть? Але я прямо відказала, що дім здається тільки разом з іменем. Він був домом Паті, відколи мій брат Аарон заповів його мені. І домом Паті лишиться, поки живі ми з Марією. А тоді вже наступний власник може дати йому будь-яке дурноверхе ім'я на свій розсуд. Відрубала пана Паті, мов би прорікаючи. Після нас хоч потоп. А зараз ще не хочете ви оглянути весь будинок, перш ніж ми домовимося остаточно. Огляд будинку захопив дівчат іще більше. Окрім великої вітальні, на першому поверсі розташовувалася маленька спальня і кухня. На другому було ще три кімнати – велика і дві менші. З-поміж яких Енн особливо вподобала одну – з високими соснами перед вікном і вже надіялася, що то буде її спальня. Була вона обклеєна світло-блакитними шпалерами, і стояв у ній невеличкий старомодний туалетний столик зі свічниками. А під вікном із хмерною рамою, що робила його схоже на діамант, стояла вкрита блакитною мосліновою запоною лавка – чудове місце для навчання та мрій. «Це так дивовижно, що зараз ми мусимо прокинутися і виявити, що то був лише казковий сон», – мовила Прісцила, коли дівчата вийшли на вулицю. «Пана Паті і пана Марія аж ніяк не схожі на витканих із новидінь», – засміялася Енн. «Ти можеш уявити, як вони швендяють світами? Надто у тих своїх шалях та чіпцях?» «Напевно, швендіти вони таки будуть без них», – відповіла Прісцила, «хоча в'язання з рук не випустять». Вони просто не зможуть із ним розлучитися. І навіть вестмінстерським мінстерським гулятимуть і в'язатимуть водночас. Тим часом, Енн, ми житимемо в домі Паті, на Спофорт-Авеню. Я вже почуваюся мільйонеркою. А я почуваюся, мов ранішня зоря, що співає від радості, мовила Енн. Увечері на Сент-Джон, 38, припленталася Філіппа Гордон і без силу впала на ліжку «Н». «Дівчата, хороші мої, я до смерті втомлена і почуваюся, мов той чоловік безвітчизни. Чи без стіні?» «Забула, як правильно. Бачте, я складала валізу. І змучилася, бо не знала, які речі класти спершу, які потім і куди їх усі розпихати», – засміялася при сили. «Еге ж! І коли я нарешті сяк-так усе склала...» а моя господиня та її служниця сіла на валізу, і я спромоглася її замкнути, то раптом згадала, що всі ті речі, які я хотіла вдягти на урочисті збори, лежать на семісінькому дні. І довелося знов усе відмикати. І просто таки пірнати в ту валізу. Я порпалася в ній цілу годину, доки знайшла все потрібне. Щойно мені здавалося, ніби я навпомиски знайшла те, що треба, я витягала його і виявлялося, що це зовсім не те. Ні, Енн, я не лаялася. Я цього і не казала. Ти все висловила поглядом. Але я визнаю, що думки мої були замалим не святотацькі. А ще в мене такий нежить, що я можу тільки шморгати, шмаркати і шамкати. Як вам алітерація? Королево Анно, скажіть що-небудь, розрадьте мене. «Загадай, що вже в ти побачиш Алека і Алонзо», – відповіла Ен. Філ скрушно похитала головою. «Знов алітерація?» «Ні. Коли в мене нежить, Алек та Алонзо мені не потрібні. Але що це з вами таке?» «Ви ж світитеся із середини. Це видно, якщо глянути на вас уважно. О, так, ви просто сяєте. Розповідайте, що сталося?» «Наступного року ми будемо жити в домі Паті» переможна проказала Ен. Саме жити, а не перебиватися в пансіоні. Ми його винайняли, а ще з нами житиме стала мейнат, а її тітка вестиме наше господарство. Філ підхопилася, витерла ніс і впала на коліна перед Ен. Дівчата, дівчата, візьміть і мене до себе. Ох, я буду така хороша. Якщо мені не знайдеться кімната, я спатиму на дворі в собачій буді. «Я бачила, там стоїть буде. Тільки візьміть мене до себе!» «Філ, не будь дурненькою, встань!» «І не рипнуся, доки не скажете, що наступного року візьмете мене до себе жити!» Енн перезернулася із прізсилою, тоді поволі проказала. «Філ, Люба, ми були б раді тебе запросити, але погляньмо правді вічі. Я бідна, Пріс бідна, Стелла Мейнард також бідна. «У нас буде дуже просте господарство і невибагливий стіл. Тобі довелося б жити так, як ми, а ти заможна. Про це свідчить та сума, яку ти платиш за свій пансіон». «Та хіба ж мені не однаково?» – із трагічним виглядом запитала Філ. «Краще обід із городини там, де ви, ніж засмажений бик у семітнім пансіоні». «Дівчата, не думайте, що в мене крім шлунка більше нічого немає». Я рада житиму на хлібі і воді із краплиночкою варення, якщо ви візьмете мене до себе. Крім того, волода Ліен, усім нам доведеться мати хатні обов'язки. Сталена тітка не зможе робити все сама, тому кожна візьме на себе частину хатніх справ. А ти? Не працюю ані не пряду, підхопила Філіпа. але я всього навчуся. Ви лише один-єдиний раз мені покажете. Зате я вмію прибирати власне ліжку. І не забувайте, хоч я і не куховарю, зате вмію приборкувати нору. Це вже щось. І я ніколи не нарікаю на погоду. Це теж важливо. Прошу вас. Благаю. Я ще нічого в житті так не хотіла, а ця підлога страшенно тверда. І ще одне, рішуче звалася при сили. Ти, Філ? Як відомо цілому Редмонду, щодня приймаєш у себе гостей. У домі Паті ми не зможемо собі цього дозволити. Ми вирішили, що для наших друзів будемо вдома